Вдарила мене в саме серце проста фраза, недбало кинута братом, щоб одразу і забути про неї, і знов писати про драм-гурток, про вчителя Дмитра Карповича, і ще раз про високу струнку Ванду Василевську. А я тепер бачу тільки цю фразу, ці слова, кожну літеру в них. Була в нас тітка Григоровичка, і казала, що об'явилася Оксана з Каховки, вона там устроїлася в ресторані. Ні більше ні звуку. Та мені і не треба було нічого більше. Я кинувся до Паталашки. Негайна відпустка на три дні. Паталашка замахав на мене коротенькими своїми ручками. А зяблива воронка. А рік тому він добув для гростанції новенького натика на гусеничнім ходу. І я за сумісництвом став ще й трактористом щоб приробляти до мізерної лаборантської зарплатні. Я сказав потоласті, а чим тут орали до 17-го року? Приїду через три дні. За один тільки погляд Оксаниних довгих очей, я готов був проміняти всіх потолашок на світі. Мені треба було запам'ятати цей день назавжди, але на Дніпрянська правда, яку я прочитав от заголовка до підпису редактора Грєзніков не помогла мені, бо, чесно виконуючи заповідану і декретовану її роль колективного організатора і агітатора, не могла дбати ще й про чиїсь там почуття. Та все ж цей номер для мене був історичний. Я згорнув газету і сховав її в кишені свого чесочового піджака. Інтелігенція і радянська преса. Зберігаючи відруковані новини – Великої країни ми входимо в історію, бурхливі оплески, що переходять в овації. А тепер, на порядку денному, легендарна каховка, пісня на слова Світлова, що заміняла нам колискову: Каховка, Каховка, родная винтовка, гаряча пуля, літі. Може, це і помогло здолати залізні дивізії Гітлера. Харч для військових істориків. На ж усіх тих, хто не був на війні, і вивчатиме її як метелика на шпильці, сам не знаючи, що таке літати, пурхати, возноситися. Співати про гарячу пулю після атомних вибухів над Хиросімою і Нагасакі і в наших казахстанських степах якось не випадало. Та все ж у душі моїй не вмовкали хоральні співи романтичного минулого, бо крім бронепоїзда, тачанок і шабель будьоного, була там і дєвушка наша приходить в шанєлі, і рідна Каховка обіцяли мені радісну зустріч ще й сьогодні. Хоч і не знаючи нічого про мій приїзд, Каховка зустрічала мене урочисто. Біля дерев'яної пристані, що притилилася під високим крутим берегом, Ледь погодувалося на синій дніпровській воді, що зовсім несподіване і не бачене ніколи на нашій На Біле трипалубне диво, все в сліпучому блиску нечищеної міді, ілюмінаторів і вікон капітанської рубки. В тріпотінні різнобарвних трикутних прапорців, розвішених між носовою і кормовою щоглами, моби для того, щоб поєднати горди, і державний прапор на кормі з так само гордим написом на носовій частині судна – «Козьма Мінін». Козьма Мінін басует ту загу на зустріч нашому річковому трамвайчику, чи то вітаючи, мені хотілося саме так витлумачити те годіння, чи то застерігаючи, що причал зайнято і місця немає. Наші матроси заметушилися, з капітанського містка щось закричали в мегафон до Кузьми Мініна, але звідти відповіді не було, а знов пролунали тепер уже короткі роздратовані гудки. «Він що, здорів?» – заговорили пасажири. «Не хоче пускати нас і квит. Задерж кирпу. А ти чого ж хотів? Яхта самого румунського короля Михає? Де тепер той король, а яхта наша?» Кажуть за те, що тут Антонеску витворяв, вони оце яхтою заплатили. Воєнні репарації, треба знати. У Гітлера була яхта «Дойчланд», тепер «Побіда» на Чорнім морі, а від Михая – оце. Чого ж воно тут стоїть, у Каховці? Когось привезли, людей туди не пускають.